Те, що мінерали можуть мислити, ні для кого не секрет. На цьому заснована вся електроніка. Але в деяких всесвітах люди століттями видивляються інший розум у небесах ні разу не подивившись собі під ноги. Це тому, що вони неправильно оцінюють плин часу. З точки зору каменя, все світ створено практично щойно, і гірські хребти стрибають вгору-вниз, як клапани органа, а материки життєрадісно скачуть то вперед, то назад, просто заради задоволення, врізаючись один в одного та гублячи скелі, які сиплються з них від ударів. Мене добрий шмат часу перш ніж камінь помітить, як його поверхню стала псувати маленька хвороба шкіри і почне чухатися. Та й це мало що змінює. Проте каміння, з якого будували невидну академію, кілька тисяч років вбирало в себе чари, і вся ця невпорядкована сила мала кудись подітися. Словом, у Академії з'явилася власна особистість. Бабуня сприймала будівлю як велику і досить приязну тварину, яка чекала лише нагоди, аби перекинутися на дах, щоб їй почухали фундамент. Втім, саме зараз Академія не звертала на відьму жодної уваги. Вона спостерігала за еск. Бабуня знайшла малу за нитками уваги Академії і зачаровано задивилася на події, що розгорталися у великій залі. «Там!» – голос долинув звідкись дуже здалеку. «М? Я спитала, що ви бачите там?» – повторила пані Герпес. «Га!» «Я спитала, що...» «Ох!» Бабуня, добряче розгублена, втягнула свою свідомість на місце. Уся біда із запозиченням у тому, що повертаючись ви завжди почуваєтесь не в своїй тарільці. А бабуня була першою людиною, що занурилася в свідомість будівлі. Тепер вона почувалася великою, запиленою і повною коридорів. «З вами все гаразд?» Бабуня кивнула і розплющила свої вікна. Простягнувши вперед західне та східне крила, вона спробувала зосередитись на крихітній чашці, яку тримала в колоннах. На щастя, пані Герпес приписала блідий, як штукатурка колір обличчя бабуні та її кам'яне мовчання – Дії окультних сил. Тим часом сама бабуня виявила, що навіть стисла презентація неозорої кремнієвої пам'яті академії добряче простимулювала її власну уяву. Голосом, схожим на звук від протягу в коридорі, що справило на домоправительку неабияке враження, відьма змалювала тій майбутнє, сповнене метких молодиків, зайнятих боротьбою за розкоші пані Герпес. При цьому бабуня говорила дуже швидко, бо побачене нею у великій залі, що сили штовхало її повернутися до головної брами. – Є дещо ще, – додала вона. «Ну – Ну-ну. – Я бачу, як ви наймаєте нову служницю. Ви ж наймаєте сюди служниць? Так ось, цією новою служницею буде юна особа, дуже бережлива, дуже працелюбна, вміє робити все. — І що з того буде? — спитала пані Герпес, смакуючи на вдивовижу, барвисто описане бабунею майбутнє і сп'янівши від цікавості. — Щодо цього духи висловлюються не дуже ясно, — відповіла бабуня але дуже важливо, щоб ви її найняли. «Нема питань?» – сказала пані Герпес. «У нас велика плинність кадрів, довго не затримується. Це все через чари. Вони, розумієте, протікають сюди згори, особливо з бібліотеки, де лежать усі ті чародійські книжки. От учора якраз звільнилося дві покоївки з верхнього поверху, Сказали, що їм набридло лягати спати, не знаючи, в якому тілі прокинуться вранці. Старші чарівники, звичайно, завжди перетворювали їх назад, але це не те ж саме. Ну, духи кажуть, що ця юна панна не спричинить клопоту, якщо вас це турбує. Похмуро сказала бабуня. «Якщо вона вміє замітати і витирати пил, то ласкаво просимо», – спантеличено сказала пані Герпес. «Вона навіть власну мітлу принесе. Так, духи кажуть». «Це радує. А коли ця юна панна тут з'явиться?» «О, духи кажуть, що дуже скоро». У погляді домоправительки відбилася тінь сумніву. «Зазвичай духи говорять не так. Де саме вони це сказали?» «А ось», – пояснила бабуня, – «погляньте на цю кубку чайних листків між цукром і ось цією тріщинкою. Хіба я не права?» Їхні погляди схрестилися. Пані Герпес могла мати недоліки – але була достатньо сильною особистістю, щоб керувати світом обслуги академії. Проте, в свою чергу, бабуня могла перегледіти й змію. За кілька секунд очі домоправительки почали сльозитися. – Так, гадаю, так, – покірно сказала вона і витягла з таємничих глибин свого декольте носовичка. «Чудово!» – сказала бабуня, відкидаючись у кріслі та ставлячи чашку назад на блюдечко. «Тут широкі можливості для дівчат, які готові добре попрацювати», – сказала пані Герпес. «Я сама, скажу вам, починала покоївкою». «Всі ми так починаємо», – неуважно відповіла бабуня, – «а тепер мушу йти». Вона підвелася і узяла капелюха. «Але...» «Маю поспішати. Термінова зустріч!» Кинула бабуня через плече, рушаючи сходами вниз. «Вузлик зі старим одягом для вас!» Бабуня спинилася. Два її інстинкти зійшлися в герці. «Там є чорний оксамит?» «Так, і шовк є...» Бабуня була не в захваті від шовку. Їй доводилося чути, що його витягають із дупи в гусениць. Але чорний оксамит приваблював її непереборно. Перемогла відданість. «Відкладіть, можливо, я ще зайду!» Гукнула вона і поквапилася коридором. Кухарі та посудомийки розбіглися перед старою, що прогупала по слизьких кам'яних плитах, злетіла сходами на подвір'я і вилетіла на алею. Шаль майоріла за її плечима, черевики кресали іскри з каменем бруківки. На відкритому просторі вона підібрала спідниці і перейшла на повний галоп. Врешті вона вилетіла з-за рогу на головну площу, гальмуючи обома черевиками, після чого на бруківці лишилася довга біла подряпина. Вона примчала саме вчасно, щоб побачити еск, яка вибігла з брами в сльозах. Чари не подіяли! Я відчувала їх, але вони просто не схотіли проявитися. Може, ти доклала за великих зусиль Сказала бабуня. Чародійство ж схоже на риболовлю. Якщо стрибати на березі чи плюскатись у воді, нічого не зловиш. Треба сидіти тихо і тоді все станеться саме собою. Із мене просто посміялися. Хтось навіть дав мені цукерку. Значить, день минув недарма, сказала усміхаючись, бабуня. «Бабуню! З докором вигукнула Еск. «Ну, а чого ж ти чекала?» – спитала та. «Добре, що з тебе лише посміялися. Сміх не калічить. Ти підійшла до головного чарівника і почала виставлятися перед усією публікою, а над тобою просто посміялися. Та тобі неабияк щастить. Цукерку хоч з'їла?» «Так», – похмуро сказала Еск. «А яка саме то була цукерка?» «Іриска!» «Терпіти не можу ірис!» Гм, промовила Еск. «Гадаю, ти хочеш, щоб я попросила наступного разу м'ятну?» «Тільки не треба сарказму, малечо! Не бачу у м'ятних нічого поганого! Передай чашку!» Бабуня відкрила для себе ще одну перевагу міського життя скляний посуд. Деякі з її найскладніших трунків потребували обладнання, яке вона або купувала за божевільними цінами у гномів, або замовляла у найближчого складува людини. І тоді воно, як правило, прибувало загорнутим в солому і, зазвичай, розбитим. Бабуня намагалася видувати скляне приладдя самотужки, але це викликало в неї кашель, який у свою чергу часом викликав дуже несподівані наслідки. А от процвітання в місті професії алхіміка означало, що тут існували цілі крамниці, заповнені скляним посудом, а відьма завжди виторгує знижку. Бабуня уважно спостерігала за жовтою хмаркою, яка, поблукавши лабіринтом переплутаних між собою трубочок, врешті-решт сконденсувалася в одну велику липку краплю. Відьма спритно спіймала краплю кінчиком скляної ложки і дуже обережно струсила її в крихітний скляний флакон. Еск крізь сльози спостерігала за її діями. «Як це називається?» – спитала вона. «Це називається не твоє діло», – відповіла бабуня, скріплюючи корка воском. «Якісь ліки?» – в певному сенсі. Бабуня підсунула до себе пенал, вибрала перо і, допомагаючи собі висунутим із куточка рота кінчиком язика, дуже ретельно заповнила ярлик що супроводжувалося численними закресленнями. Періодично бабуня піднімала голову і деякий час розмірковувала, як пишеться те чи інше слово. «А для кого це?» «Для пані Герапат, дружини складува. Еск шмургнула носом. «Він небагато скла видуває егеш?» Бабуня поглянула на неї через стіл. Чому ти так вирішила? Вчора в розмові з тобою вона назвала його старий двічі на місяць. Ммм, відреагувала бабуня. Вона старанно дописувала речення: Розчинити водній пінті води і влити каплю йому в чай, і одягти легкий кров. Одяг і щоб не прийшли які-небудь гості. Колись, – вирішила вона, – я обов'язково поговорю з Еск про це. У дечому дівчинка була надиво не тямущою. Вона допомагала при багатьох пологах і не раз водила кіз до цапа старої Аннапель, але так і не зробила очевидних висновків. Бабуня не знала, як тут бути. Вона ніяк не могла вибрати момент для розмови на цю тему. Часом вона замислювалася, чи не надто вона сором'язлива в цьому питанні. Тоді вона почувалася конярем, який знає, як правильно підковувати, лікувати, вирощувати та вибирати коней, але тільки дуже приблизно уявляє, як їздити верхи. Вона прилаштувала наклейку на флакончика і акуратно загорнула його у товстий папір. Ну ось, саме час. Є ще один спосіб потрапити до академії. Вимовила вона, скоса зиркнувши на еск, що з сердитим обличчям товкла в ступці висушені трави. Відьомський спосіб. Еск підняла очі. Бабуня змусила себе розтягнути в усмішці і взялася до наступної наклейки. Підписування наклейок вона завжди вважала найскладнішою частиною відьомського ремесла, принаймні для себе. От тільки я не думаю, що він тебе привабить, продовжила вона. Цей спосіб не обіцяє миттєвої слави, з мене посміялися, пробурмотіла Еск. А тож, ти вже казала, тому ти більше не хочеш навіть намагатися. Чудово тебе розумію. Запала тиша, яку порушувала лише шкрябання бабуниного пера. Та врешті Еск сказала: "Цей твій спосіб. Хм, він допоможе мені потрапити до академії? Звичайно, згорда сказала бабуня. Я ж обіцяла, що знайду спосіб потрапити туди, правда ж? І дуже добрий спосіб, між іншим. Ти могла б не ходити на лекції, та при цьому ходити скрізь, і ніхто не звернув би на тебе уваги. Ти би стала просто невидимою. І таки мала б можливість усе порозставляти на свої місця. Але, звісно, після того, як із тебе посміялися, тобі це більше не цікаво. Правда ж? Я вас прошу, візьміть ще чашечку чаю, пані дощевіск. Промовила пані Герпес. Панно, виправила бабуня. Даруйте. Панна дощевіск, пояснила бабуня. Три ложечки цукру, будь ласка. Пані Герпес підсунула до неї цукерницю. Кожного візиту бабуні вона чекала з нетерпінням, але по правді це щоразу бувало дорогувато в плані цукру. Жоден шматочок цукру, що опинявся поруч із бабунею, на цьому світі чомусь не затримувався. «Цукор – то недобре для фігури», – сказала вона. «І для зубів кажуть теж. Фігури вартої згадки я ніколи не мала, а мої зуби самі про себе подбають», – відмахнулася бабуня. На жаль, це була таки правда. Бабуня страждала через свої відмінно здорові зуби мати які вважала великим недоліком для будь-якої відьми. Вона щиро заздрила анапель у відьмі по сусідству там, удома, яка примудрилася втратити всі зуби до 20 років і, воїстину, мати вигляд старої карги. Звісно, втрата зубів означала перехід на супову дієту, але й глибоку повагу навколишніх. А бородавки – а напель без жодних зусиль дісталося обличчя, схоже на напхану гравієм шкарпетку. Бабуня ж спробувала всі визнані засоби для вирощування бородавок і не зуміла виростити навіть обов'язкову для пристойної відьми бородавку на носі. Деяким відьмам дістається все. м м Спитала вона, коли почула, що пані Герпес прощебетала ще щось. «Я кажу, – повторила та, – що юна ескарина – справжній скарб. Правдиво маленьке відкриття. Підлоги в неї без жодної плямочки, без жоднісінької. і усе до снаги. Я вчора з нею розмовляла». Я сказала, що її мітла з тим же успіхом могла би бути живою. І знаєте, що вона відповіла? Уявлення не маю, слабким голосом відповіла бабуня. Вона сказала, що пилюка боїться цієї мітли. Можете собі уявити? Можу, сказала бабуня. Пані Герпес підсунула їй чашку і знічено всміхнулася. Бабуня подумки зітхнула і стала вдивлятися в не такі вже й ясні глибини майбутнього. Вона відчувала, що в неї ось-ось скінчиться запас фантазії. Мітла простувала коридором, здіймаючи велику хмару пилу, який, коли придивитися, неначе всотувався в неї. Якщо придивитися ще уважніше, можна було помітити, що ручка мітли вкрита дивними позначками, не так вирізбленими, як ніби наліпленими. Вони дивним чином мінилися під поглядом. Втім, придивлятися було нікому. Еск сиділа на підвіконні в глибокій ніші одного з високих вікон і дивилася на місто. Вона була сердитіша, ніж зазвичай, тож мітла атакувала пил, як ніколи жваво. Павутиння зникало в небутті, павуки розбігалися в пошуках порятунку восьми лапами блискавками. Миші в стінах чіплялися одна за одну та впиралися лапками у внутрішню поверхню своїх нір. У балках стелі шурхотіли хробаки-деревоточці, яких невблаганно витягувало з їхніх ходів. «Ти там усе пороставляєш на місця!» гмикнула Еск. «Ха!» Вона не могла не визнати, що ситуація мала свої плюси. Їжа була простою, зате їй було багато і Еск мала власну кімнату під дахом. Це було просто розкішно, бо можна було валятися в ліжку до п'ятої ранку, що з бабуниного погляду практично дорівнювало полудню. Працювати, ясна річ, виявилося неважко. Еск починала замітати, поки посох не усвідомлював, чого від нього хочуть, а тоді була вільна, поки він не закінчить. Якщо хто-небудь з'являвся, посох непорушно спирався на стіну. Але вона так і не дізналася нічого нового про чародійство. Можна було заходити в пусті аудиторії, роздивлятися діаграми, намальовані на дошках, а у випадках, коли заняття були у старшокурсників, і на підлозі. Але ці діаграми лишалися незрозумілими неприємними. Еск вони нагадували малюнки з Саймонової книжки. Вони видавалися живими. Вона споглядала дахи Анкморпорка і роздумувала ось про що. Письмо – це просто слова, сказані певними людьми. Ці слова затискають між аркушами паперу і там вони кам'яніють. У дискосвіті добре знали про скам'янілості. Великі закручені мушлі та недбало сконструйовані істоти, які лишилися відтоді, як творець ще не вирішив остаточно, чого саме хотів, і з нічев'я бавився у плейстоцен. Слова ж сказані людьми – це тільки тіні реальних речей, але деякі речі завеликі, аби вмістити їх у слова. І навіть самі слова надто могутні, аби підкорити їх за допомогою письма. Звідси випливало, що деякі тексти намагатимуться перетворитись на речі. Далі думки Еск плуталися, але вона не сумнівалася, що дійсно чарівні слова – це ті, які гнівно пульсують у спробах звільнитися і стати реальністю. Вони були не дуже приємними на вигляд. Тут вона пригадала події попереднього дня. Той день був досить дивним. Аудиторії в академії були збудовані амфітеатрами. Ряди сидінь, відполірованих сідницями найвидатніших чарівників дискосвіту, ярусами спускалися до центрального майданчика, де стояли стіл та кілька грифельних дощок а на підлозі було досить місця для навчальної октограми, годящого розміру. Під ярусами було чимало вільного простору, і Еск зрозуміла, що це зручний спостережний пост, звідки між гостроносими черевиками студентів можна добре бачити викладача. Там їй було дуже затишно, і бубоніння викладачів долинало до неї не голосно як гудіння трохи очманілих бджіл у заростях бабуниного відьомського зілля. Скидалося на те, що безпосередньо чародійства тут ніхто не практикував, самі лише балачки. Чарівники, схоже, страшенно любили слова. Але вчора все було інакше. Еск сиділа в запиленому напівмороці, намагаючись творити хоч якісь простенькі чари, коли раптом почула ріпіння дверей і кроки по підлозі. Це було дивно само по собі. Вона знала розклад. Другокурсники, які зазвичай навчалися в цій аудиторії, зараз усі були з джеофалом моторним внизу в спортзалі на заняттях з основ дематеріалізації. Студентам-чарівникам не дуже потрібні фізичні вправи. Тож спортзалом було велике приміщення, екрановане свинцем та деревиною горобини, де початківці могли працювати з високим чародійством. Не дуже розбалансовуючи всесвіт, хоча іноді серйозно розбалансовувались самі. Чари безжальні до незграб Деяким невмілим студентам щастило, і вони покидали заняття самотужки. Інших виносили в пляшках. Еск глянула через щелини між перекладин. Це були не студенти, а чарівники, судячи з убрання досить високого рангу. І неможливо було не впізнати постать, що наче погано керована маріонетка піднялася на поміст для лектора, добряче вдарилась об кафедру і неуважно попросила в неї вибачення. Це був Саймон. Ніхто більше не міг мати очей, схожих на два сирі яйця в кастрюлі теплої води, та носа яскраво-червоного від постійного шмаркання. З точки зору Саймонового організму, кількість алергенного пилку в повітрі завжди наближалася до нескінченності. Еск спало на думку, що якби ліквідувати його алергію на світобудову як таку, зробити нормальну зачіску та дати кілька уроків хороших манер, хлопець міг би мати цілком симпатичний вигляд. Ідея була дивною, і вона вирішила відкласти її, щоб обміскувати пізніше. Чарівники посідали, і Саймон почав говорити. Він читав за своїми записами, і кожного разу, коли він затинався на якомусь слові, всі чарівники як один не в змозі стриматися, вигукували важке слово «хором». Незабаром з кафедри піднявся в повітря шматочок крейди і почав писати по дошці за хлопцевою спиною. Еск достатньо дізналася про магію, щоб зрозуміти, що це було неймовірне досягнення. Саймон був в академії лише кілька тижнів, а більшість студентів не могли опанувати основ левітації навіть до кінця другого курсу. Маленький білий уламочок із рипінням ковзав по чорноті дошки під супровід Саймонового голосу. Навіть якби не заїкання, він був не найкращим оратором. Він упускав з рук папірці, постійно виправлявся, бекав і мекав. І наскільки розуміла Еск, не говорив нічого путнього. До неї долинали фрази на кшталт Сама основа матерії Всесвіту. І вона не розуміла, про що мова. Про бововняну матерію чи, може, про фланель? А що таке варіабельність імовірнісної матриці, вона й не намагалася зрозуміти. Часом, схоже, він доводив, що нічого не існує, поки люди не вирішать, що це існує і що світ навколо нас існує лише тому, що ми постійно його уявляємо. Але потім, здавалося, починав запевняти, що є багато майже однакових світів, і всі вони наче займають одне й те ж місце, але віддалені один від одного на товщину тіні, і тому все, що може відбутися, має місце, де відбуватися. Останній пункт «Еск» була в стані збагнути. Така ж підозра зародилася в ній під час прибирання в туалеті для старших чарівників. Точніше під час того, як посох прибирав, а вона роздивилася пісуари за допомогою напівзабутих спогадів про деякі особливості тілобудови її братів – які вона помітила, коли братів мили в бляшаній ванні перед вогнищем, сформулювала свою неофіційну загальну теорію порівняльної анатомії. Туалет для старших чарівників був такий чарівним місцем, зі справжніми зливними бачками та оригінальними кахлями, а найголовніше – з двома великими срібними дзеркалами одне навпроти іншого. Так що той, хто дивиться в одне з них, міг бачити цілу чергу своїх відображень, аж до такого маленького, що вже було й не роздивитися. Так Еск уперше наочно познайомилася з ідеєю нескінченності. Понад те... Їй видалося, що найменше ледь помітне відображення помахало їй рукою. У словах, що їх використовував Саймон, було щось тривожне. Половину часу він, схоже, стверджував, що світ майже такий самий реальний, як бульбашка чи сон. Крейда продовжувала шкрябити дошку за його спиною. Іноді Саймон припиняв промову і пояснював чарівникам значення символів. Чарівники, здалося Еск, були в захваті від деяких найнезрозуміліших заяв. Потім Крейда знову бралася до справи, перетинаючи чорноту, ніби комета з хвостом із крейдяного пилу. На вулиці сутеніло. Відповідно до того, як в аудиторії ставало темніше, слова на дошці почали світитися, а сама дошка стала видаватися еск не так чорною, як просто зниклою. Така собі вирізана в світобудові прямокутна дірка. Саймон продовжував говорити, що світ складається з крихітних штучок наявність яких можна встановити лише за тим фактом, що їх не існує. Що це маленькі кульки-порожнечі, які обертаються і які за допомогою чарів з'єднуються в зірки, метеликів чи діаманти. Все зроблено з порожнечі. Дивно, але здається, що ця думка викликала в ньому справжнє благоговіння. Еск раптом зауважила, що стіни аудиторії зробилися напівпрозорими і хисткими, мов дим, ніби порожнеча в них почала розширюватись, готова поглинути те, що робить їх стінами. Замість цих стін з'явилися знайомі холод, блискуча пустка з вивітреними пагорбами на обрії та істоти, що непорушно мов статуї дивилися вниз. Істот помітно побільшало. Вони нагадували комашню, що позліталася на світло. Одна з суттєвих відмінностей полягала в тому, що обличчя комахи навіть збільшене, Видалося би мордочкою ласкавого кролика, порівняно з тими, що споглядали зараз Саймона. Потім зайшла служниця запалити лампи. Істоти зникли, перетворившись на цілком безпечні тіні по кутках аудиторії. Десь у нещодавному минулому Хтось вирішив прикрасити старовинні коридори академії за допомогою фарби. Очевидно, під непевним враженням, що навчатись має бути весело. Це не спрацювало. В усіх всесвітах відомо, що як не підбирай фарби, інтер'єр будь-якого вищого навчального закладу все одно виявиться або блювотно-зеленим, або коричневим, як самі знаєте що, або нікотиново-жовтим, або рожевим, як деякі елементи вбрання хірурга. Через якісь малодосліджені процеси резонансу, пофарбовані в такі кольори коридори, завжди трохи пахнуть вареною капустою, навіть якщо капусти тут ніколи не варили. Десь у коридорах задзеленчав дзвоник. Еск легко зістрибнула зі свого підвіконня, підхопила посух і взялася старанно замітати. Тут же двері аудиторії відчинилися і коридор заповнився студентами. Вони обтікали її обабіч, як річка скелю серед річища. Кілька хвилин навколо коїлося казна, що... Потім двері позачинялися, десь почулися, віддал... віддаляючись чиїсь пізнілі кроки, і еск знову лишилася сама. Вона вкотре пошкодувала, що посох не вміє розмовляти. Інші служниці ставилися до неї добре, але поговорити з ними було неможливо. Принаймні, про чари. Вона також вирішила, що їй слід почати вчитися читати. Мистецтво читання на вигляд було ключовим до чарівницького мистецтва, яке складалося з самих лише слів. Скидалося на те, що чарівники вважали назви тим самим, що й речі, і думали, що коли змінити назву, зміниться і річ. Ну, чи щось на кшталт того. Читання, отже... Бібліотека. Саймон говорив, що в ній зберігаються тисячі книг. Отже, серед усіх цих слів просто зобов'язані знайтися одне або два, які Еск вдасться прочитати. Еск закинула посох на плече і рішуче вирушила до кабінету пані Герпес. Вона майже дісталася до потрібної кімнати, коли стіна покликала її. Агов, Еск витріщилася на камінь, який раптово заговорив, і з тіней виступила бабуня. Не те, щоб стара відьма вміла ставати невидимою, просто вона мала хист розчинятися вдовкіллі так, що ніхто її не помічав. «Як справи?» – спитала бабуня. «Що там між чарами?» «Що ти тут робиш, бабуню?» – здивувалася Еск. «Заходила передбачити майбутнє для пані Герпес», – пояснила війма із певним задоволенням, демонструючи великий клунок зі старим одягом. Але під осудливим поглядом дівчинки її усмішка поблякла. «Ну так, у місті все не як у нас», – сказала вона. Городяни завжди переймаються своїм майбутнім. Це тому, що вони не їдять натуральних продуктів. І взагалі, – додала вона, зауваживши, що її голос затримтів, – чому це я не можу передбачити майбутнє? Ти ж сама казала, що Гільта користується дурістю своєї статі, – сказала Еск. І ти сама казала що тим, хто пророкує майбутнє, має бути соромно. І врешті-решт тобі не потрібен старий одяг. Все нове – це добре збережене старе, – манірно відповіла бабуня. Вона все життя прожила за цим принципом і не збиралася піддатися впливові тимчасового процвітання. Тебе добре годують? «Так», – сказала Еск. «Бабуню, слухай, магія чарівників – це самі лише слова». «Завжди це казала», – гордо сказала бабуня. «Та ні, я маю на увазі», – почала Еск, але бабуня роздратовано здійняла руку. «Не маю на це зараз часу», – заявила вона. «До ночі мені ще треба виконати кілька великих замовлень». Якщо так піде далі, муситиму взяти когось у навчання. Можеш зайти до мене, коли матимеш вихідний, чи що тут у них? Взяти когось у навчання? нажахано перепитала Еск. Тобто вчити на відьму? Ні, відповіла бабуня. Тобто, можливо. А як же я? Ну, в тебе свій шлях. Куди б він не вів? – <autistic no> вимовила Еск. Бабуня дивилася на неї. Гаразд, маю йти, нарешті сказала вона, розвернулася і покрокувала до входу на кухню. При цьому її плащ сколихнувся, і Еск помітила червону підкладку. Відтінок був темним але колір безумовно червоним. Для бабуні, чий верхній одяг ніколи не мав іншого кольору, ніж практичний чорний, це було разючою зміною. «Бібліотека?» – перепитала пані Герпес. «Здається, бібліотеку ніхто не прибирає». Вона мала цілком розгублений вигляд. А чому? спитала Еск. Хіба там не збирається пил? Гм. сказала пані Герпес. Вона на хвилю замислилась. Тепер, коли ти питаєш, я собі думаю, що має збиратися, але раніше я щось про це не думала. Розумієте, в усіх інших місцях я вже прибрала, медовим голоском повідомила Еск. Так. Погодилась пані Герпес. Це правда, тож. Отже, просто ми ніколи цього не робили, сказала пані Герпес. Принаймні на моїй пам'яті уявлення не маю, чому. Тоді, сказала Еск.